Všechny vítám na, na druhém pokračování online čtvrtků, tentokrát bude čtvrtek v češtině a dnes uvítám našeho dnešního hosta, tak jako vždy upoutávka na příští přednášku. Příště bude mít Pavel Tomančák, který se zabývá Evo devo vývojem jeho modelový organismus je potemník. A zřejmě je také velký milovník hvězdných válek, takže všichni si přijdou na své. Jinak, koho zajímá víc o Pavlu Tomančákovi, tak najdete odkaz teďka v chatu, který vám tam Lukáš posílal. A dnešním hostem je tedy člověk, kterého nepříliš potřeba představovat, protože stálým hostem na biologických čtvrtcích je tím Marek Eliáš, který pracuje primárně v Ostravě své domovské, byť vystudoval teda naší fakultu a já doufám, že rád tam nadále jezdí. Tak tentokrát to měl jednoduché, že nemusel ani sednout na ten vlak a můžeme uvítat u něj doma. A je to skvělé, protože takhle můžou na čtvrtky přijít i ti, co by se na něj jinak nedostali, jako třeba Štěpánka z Brna nebo v pousta dalších. A uh, Marek nám dneska bude říkat uh, o uh, Lynn Margulisové a jak teda vlastně je to s těma mitochondrima plastidama uh, doopravdy. Tak já teďka Markovi předám slovo, prosím, jinak uh, ta přednáška proběhne tradičním způsobem, uh, byť online, to znamená, že bude uh, nejdřív Marek mluvit. Uh, pokud se chcete na něco zeptat, ptejte se rovnou uh, do chatu, a po přednášce já mu budu tlumočit, buď to ty otázky nebo vás vyzvu, když se budete chtít zeptat přímo. Jo, jinak prosím, pro jeho zpětnou vazbu mějte na, nahoře video a naopak mějte vypnuté, vypnuté mikrofony, jak mu tam různě nešustí. Tak Marku, předávám slovo. Honzo, děkuju. Děkuju samozřejmě za pozvání, rád jsem ho po letech zase přijal. Uh, jakkoliv ten format je netradiční. Uh, zdravím všechny své kolegy a přátelé pražské i mimo pražské. Uh, nevím, jestli, jsou, jestli poslouchají, ale pokud ano, tak zdravím i své uh, kolegy, algology, uh, i, i včetně těch chytráků, kteří ještě před měsícem se mi vysmívali, když jsem varoval předtím organizovat uh, konferenci České algologické společnosti v podstatě Principu, že vědecká akce pochybné, pochybné úrovně, jejíž hlavním smyslem je prostě se sejít a opít se. Ukazuje se, že prostě ten, ta skepse byla na místě a trochu mě mrzí, že prostě i biologové dokázali tak intelektuálně selhat, že nedokázali před, už, už před tím měsícem odhadnout, kam se ta situace s tím koronavirem bude vyvíjet. Tak, takže po potom tomto potom možná neúplně v hodném úvodu se pusme do díla, Uh, já jsem přemýšlel, o čem mluvit a uh, rozhodl jsem se uh, vymyslet přednášku, která nějakým způsobem zhrnuje část toho, čím se těmi posledními lety zabývám. Uh, kdy mezi mé velké zájmy právě patří organely, plastidy, mitochondrie. Ten název, uh, který je jakýmsi pokusem o to, aby byl, uh, byl sexy, jak vždycky u čtvrtku je, je, je žádoucí, tak je hybridní uh, jazykově, tak jako bude hybridní celá ta přednáška, protože budu mluvit česky, ale slajdy budou anglicky, věřím, že to není problém. Já jsem samozřejmě využíval slajdy, které jsem měl nachystané pro různé další prezentace a pro, pro svoji vlastní výuku, takže jsem to nechal v angličtině. Ten příběh, který vám tady se pokusím odvyprávět se samozřejmě týká notoricky známých věcí a zejména teda toho, že samozřejmě mitochondria plastidy, struktury buněčné, kterým dneska říkáme těmito termíny tak tak jsou, tak jak samozřejmě všichni všeobecně vědí, tak jsou bakteriálního původu, jsou vznikly endosymbiózou. kdy je to myšlenka, která, se kterou žijeme už dobře stolet, let, nebo víc, vlastně víc než 100 let, Mnozí z vás jistě víte, že první úvahy tímto směrem tak se datují už do 19. století, s tím, že za takového otce zaklátela svého druhu té endosymbiotické teorie nebo endosymbiotické hypotézy se pokládá Konstantin, Konstantin Sergejeviš Mereškovský, a že zejména teda jde o tu jeho přemovou práci z roku 1905 ve které vlastně explicitně formuluje něco, co se dá považovat vlastně za, za takovou endosymbiotickou hypotézu, kdy, kdy, kladé, kdy předpokládá endosymbiotický původ konkrétních struktur, které jsou pozorovatelné v buňkách, dnes bychom řekli eukaryotických. ten termín samozřejmě v té době ještě vlastně neexistoval, ten je pozdější. Nebudu vůbec zabíhat do těch historických peripetí. Samozřejmě zase většina z vás jistě ví, že trvalo vlastně desítky let, než se, než se představa, že by struktury buněčné, struktury eukarytických buněk konkrétně, mohly vzniknout endosymbiotickou cestou, mohly, by, mohly vzniknout jako původně volně žijící Buníky, které se integrovaly do, do těch hostitelských buněk, tak, tak trvalo desítky let, než se tato myšlenka stala vlastně mainstreamem a nemá se asi, nebo vlastně musím, protože je to v názvu toho, toho semináře, tak musím samozřejmě zmínit jméno Lynn Margulisové nebo v té době teda Lynn Saganové, jakožto člověka, který vlastně, kterému se podařilo tu představu o endosymbiotickém původu plastidu mitochondrií, vnést do, skutečně do toho myšlení biologického moderního. Čili nedávno jsme slavili 50 let od publikace té přelomové práce, o které jistě jste zase mnozí z vás slyšeli, že byla snad 15krát, jak se sama Lynn Margulisová vyjadřila, snad 15krát byla odmítnutá v různých časopisech, než nakonec teda byla přijata v General of Theoretical Biology. Zmiňuji to proto, že to samo o sobě poukazuje na to, že vlastně ta, ten bakteriální původ mitochondria plastidu samozřejmě není na první pohled patrný. Kdyby byl, no tak pravděpodobně tento článek není patnáctkrát odmítnut. Prostě ještě v roce 1966, nebo 67, to pořád byla vlastně značně divoká představa, nebo pro mne v očích možná většiny, to bylo něco, s čím se těžko zžívali a vyplývá to prostě proto, že když se, když se díváte na mitochondria a na plastidy, když se na ně budete dívat ve světelném mikroskopu, tak prostě vydedukovat z toho, že je to vlastně původně volně žijící bakterie, která se usídlila, uhnízdila v eukaretické buňce, tak prostě není triviální. A Samozřejmě to vyžadovalo obrovské úsilí biologů, biochemiků na tohle přijít a tohle opravdu věrohodně doložit. Jedním z, takových prvních skutečně průlomových, jedním z takových prvních průlomových studií, která si myslím, že přesvědčila mnohé, tak byl článek v roce 1975, kde s pomocí tehdejších metod analýzy nukleových kyselin nebo analýzy RNA molekul, tak autoři, vlastně nějakým jsem demonstrovali skutečně to, že plastidová 16S ribosomální RNA, čili ta, ta RNA molekula tvořící základ malé podjednotky ribosomu plastidového, takže skutečně je prokaryotického původu, nikoli v eukaryotického původu. Že z, z těch obrázků by to mělo být patrné. Že pro nás samozřejmě už to, je to vlastně něco, co je nám hrozně vzdálené. My, kteří žijeme, kteří jsme se vlastně narodili už nebo kteří jsme začali svůj profesionální život, život v době, kdy sekvenování už bylo vlastně rutinní záležitostí, tak pro nás je tohle vlastně už opravdu pravěk. Nicméně minimálně teda od, toho, od té poloviny 70. let, tak vlastně to, že plastidia i mitochondrie jsou Uh, jsou zjevně tedy nepochybně endosymbiotického původu a jsou to vlastně původně bakterie, jsou to vlastně svého druhu endosymbioticky žijící bakterie, tak, uh, tak vlastně od té doby už je to uh, prakticky nespochybňované. Uh. Podobně u těch mitochondrií taky vlastně se čas postupně dařilo tohle prokazovat a i ujasňovat vlastně ten původ, zatímco u těch plastidů ta souvislost se sinicemi byla vždycky více méně zřejmá, Jakoliv samozřejmě tento dedukování původu plastidů mělo své peripetie a například můžu zmínit pro chlorophyta, pro ty z vás, kterým to něco říká, tak u těch mitochondrií to bylo možná obtížnější, protože samozřejmě ty mitochondrie na první pohled jsou, jsou vlastně mnohem více derivované oproti tomu bakteriálnímu původu a nicméně i na základě vlastně dílčích analýz třeba konkrétních proteinů nebo biochemických charakteristik, respiračního řetězce a podobně, tak vlastně se ještě před nástupem takové té masivní genomické éry tak se vlastně podařilo přijít s hypotézą, která se vlastně už od té doby jenom potvrzuje a to, že mitochondrie vznikly z alfa proteobakterií, což je jedna z mnoha skupin klasických eubakterií, vlastně poměrně běžná hojná skupina ty proteobakterie jako příklad toho, že, že to je pravda a je, můžu, můžu ukázat třeba tyhle, tyhle obrázky na, na slajdu. Například článek, který vyšel v roce 1998 a přinesl první kompletní genomovou sekvenci prvního zástupce alfa alfaproteobakterii, konkrétně patogení, vikercie, provazeky, tak jako vlastně jedno z svých hlavních témat měl právě prokazování těchto evoluční souvislosti s mitochondrií. To z, ukázalo se, že třeba jsou dokonce, bo se dají vysledovat dokonce konzervované bloky genů, pořadí genů, které je konzervované napříč vlastně mitochondriálními genomy a, a právě tou rikecí. Samozřejmě další, další geny nebo další proteiny mitochondriální, tak se, když byly analyzovány filogeneticky, jako třeba tady ty porinotky ATP syntázy, tak tak vlastně jevili tu zřetelnou afinitu k alfa-proteobakteriálním sekvencím. Takže minimálně nějakých 20 let, 25 let možná žijeme s, s tím, že mitochondrie jsou prostě alfa-proteobakteriálního původu. Samozřejmě pořád je celá řada otázek otevřených a kontroverzních. Do dneška vlastně jsme se nedokázali dopátrat s jistotou toho, ze které konkrétní alfa alfaprotobakteriální linie mitochondrie vznikly nebo které z těch současných protobakteriálních linii mitochondrie jsou nejblíže příbuzné. Z svého času se soudilo, že by to právě mohly být rikecie, Dnes se má za to, že to, je, že to asi tak není, ale do toho nechci, nechci zabředávat. Těch kontroverzí samozřejmě kolem původu mitochondrie je mnohem víc. Jednou z nich je, kdy vlastně k té samotné endosymbioze došlo a jakou ta endosymbioza hrála roli ve vlastním vzniku eukaryot. To je zase téma na samostatný seminář, takže já to jenom okrajově zmíním ten obrázek, co tady ukazuju, tak vlastně naznačujete tu, ten, tu hlavní potíž, čili je, je teda zřejmé, že k integraci to mitochondriálního endosymbionta došlo před radiací žijících eukaryotů. Ale kdy podél té pomyslné trajektorie evoluční, kterou, které často říkáme, nebo té, té fáze, kdy během té fáze, které často říkáme, eukaryogeneze k tomu té integraci té mitochondrie došlo, tak zůstává opravdu nejasné. Pohybuje se to od myšlenek, že ta samotná mitochondriální endosymbioza byla vlastně spouštěčem. Pro ty všechny ty evoluční kroky, které pak vedly k podobě eukarotické e e buňky, tak jak ji známe s její velkou komplexitou, až po opačné téměř extrémy, kdy mitochondrie je považována vlastně, za jednu z těch posledních inovací, která dotvořila tu moderní eukarotickou buňku. A někde mezi tím se to pohybuje. E je to samo o sobě velice zajímavé téma, ale do, do něho e zabředávat e aktuálně tedy nechci. Další otázkou je, jak vlastně vůbec jak vůbec fyzicky došlo k té integraci té mitochondrie. Automaticky mnoho lidí počítá s tím, že, ta, že ten endosymbiont byl pohlcen fagocytózou a to se zdá odpovídají tomu, že mitochondrie mají dvě obalové membrány, takže se dodneška v učebnicích běžně setkáváme s obrázky tohoto typu, že čité je obrázek přijatý se univerzálně používané učebnice buněčné biologie od Albercea a kolektivu kde je krásně naznačeno, jak vlastně, jak vlastně ten, ta fagocitující hostitelská buňka vlastně pohledí toho, toho, tu, tu původně volně žijící bakterii, která už nějak záhadně má teda takovéhle vchlípeniny, které vlastně potom si představují ty krysty, s tím, že ten, ta membrána toho fagosomu je vlastně potom tou vnější membránou mitochondrie. Máme velmi dobré důvody se domnívat, že to je naprostý nesmysl, že, že to takhle nebylo, a ty hlavní, ten hlavní důvod je ten, že je potřeba si uvědomit, že alfa proteobakterie jsou e, z hlediska struktury buňky e, standardní gramnegativní eobakterie, to znamená, jsou takzvaně didermní, mají dvě membrány, jednak mají samozřejmě plazmatickou membránu, ale pak mají ještě takzvanou vnější membránu, která, má, která je v principu e, strukturně podobná k klasické fosfolipidové dvojvrstvě, jako má trošičku jiné složení. <coughs> Je, to vrst, je ta vnější membrána, je samozřejmě na povrchu, je, je vznížku e, peptroglikanové buněčné stěny. No, a když se podíváte na proteiny, které jsou součástí té vnější membrány e, gramnegativních EU eubakterií, včetně teda proteobakterií tak zjistíte, že, jsou, e, že některé tyto proteiny mají e, homologii i právě ve vnější membráně e, mitochondrie, jak ukazuje ten obrázek, aniž bych tedy komentoval v detailu. V detailu, o které proteiny se jedná. A ve skutečnosti to též platí i pro vnější membránu plastidu, které rovněž mají dvě obalové membrány, v tom standardní, za té standardní situace, to znamená, v případě primárních plastidů. Teď zcela pomín otázku plastidů sekundární, které vznikly, takže eukarytický endosymbiont byl integrovan do, jiného, do jiné eukarytické buňky, tam ta situace s těmi membránami je komplikovanější, Změní u klasického plastidu rovněž ty dvě membrány s tím, že ta vnější se dá celkem prokazatelně homologizovat s vnější membránou synic, které rovněž jsou klasické gramnegativní eubakterie, pokud je o tu, o, o tu strukturu. Takže vlastně tohle je něco, co například už dokresluje právě ten jasný bakteriální vlastně charakter těch organel, který jde hodně za rámec toho, co, co jsme o těch organelách věděli, třeba před těmi 50 lety vlastně ta určitá jako, ignorance nebo neznalost tady toho vlastně se stále ještě projevuje teda i v těch učebnicích, jak jsem o tom mluvil, takže asi to stalo za to, to, to takto připomenout. Uh... <coughs> Čili když to zhrnu, tak není nejmenší pochyb o tom, že tedy poslední společný předek eukariot, ta, ta, takzvaná léka nebo ten takzvaný léka, je to předek, tak asi ten léka, měl mitochondrii. A jak mnozí kolegové prostě se odvažují kreslit tu nebo re, kreslit rekonstrukci té ta tak pak můžeme vidět v literatuře takové obrázky, kde jo, jak vidíte, jsou nakreslené různé teda struktury, o kterých se předpokládá, že jsou součástí té ancestrální eukratické buňky. A jak vidíte, je tam tady i ta mitochondrie veškeré, veškeré moderní eukratické organismy, buď tu mitochondrie v nějaké podobě mají, nebo pokud ne, tak je to výsledek sekundární ztráty. To, co stojí za, ale za koment, je to, jakým způsobem je ta mitochondrie tady nakreslena. Že? To je prostě obrázek toho, jak si, jak si automaticky představíme mitochondrii, když, když se ten termín použije. Prostě máme zafixované z těch učebnic, že takto vypadá mitochondrie, takže potom automaticky, když máme namalovat mitochondrii posledního společného předka všech ukaryl, tak se kreslí takovýhle obrázek s těmi lamelárními krystami, což je fakticky situace, která odpovídá, řekněme, prostě mitochondrím jenom v některých typech eukaryot, ve skutečnosti se jedná o typ, který zdaleka není univerzálně rozšířen. Čili tahle morfologie mitochondria rozhodně není ta úplně, úplně typická. A vůbec, vůbec je pak otázkou, zdá zda, zda, se zda lze předpokládat, že něco takového bylo u toho společného předka. Čili tím se dostávám k té obecnější otázce a to, jak vlastně vypadala ta mitochondrie v, v, v lekovi nebo v lece. taky se jí říká mitochondriální cenancestor, čili jak, co, co, o tom, co o té struktuře můžeme říct, a to je vlastně jedno z těch hlavních tématel z té přednášky, pochopitelně, ať už tedy ta mitochondrie nebo ten mitochondriální původní endosymbiont, ta protomitochondrie řekněme, ať už byla do eukarytické buňky integrovaná Hodně brzy, třeba na samotném počátku eukaryogeneze nebo někdy později, tak v každém případě se dá tedy očekávat, že mezi tou integrací a existenci samotné leky nebo samotného leky určitě prostě došlo k celé řadě evolučních událostí, které prostě nějakou dobu to určitě trvalo, nebyly to podle všeho události, které by byly nějak v čase, čase blízké, a nepochybně během té doby, během té vlastně té, v rámci té linie, která odděluje tu, toho vlastně prvního, eu, prvního mitochondriálního eukaryota a aleku, tak nepochybně došlo k celé řadě vloučních událostí, které více či méně toho původního endosymbionta nějakým způsobem proměnili, nějakým způsobem transformovali. A, a my o tom už dneska víme poměrně hodně a zase zas by se dalo vlastně mluvit jenom o tom, jak, co, co všechno se stalo, než se Vlastně nějaký čerstvě nabitý endosymbiont změnil v organelu v pravém slova smyslu, ale to opět není úplně hlavním tématem té přednášky. Já se teď budu chvilku soustředit na to, jak moc z toho, z té původní bakterie vlastně zůstalo v těch mitochondriích. A samozřejmě, abychom, tohle mohli, abychom na tohle mohli odpovědět, tak potřebujeme v prvé řadě vlastně zrekonstruovat tu podobu toho mitochondriálního předka, toho cena, to, to, to, té mitochondria z leky. A to je samozřejmě něco, co biologové, co, o co se biologové snaží nebo snaží už další dobu. Ve skutečnosti aktuálně není k dispozici žádná recentní ucelená systematická rekonstrukce. Mám pocit, že to, co vám tady ukazuju, článek z roku 2007, tak to je vlastně asi zatím poslední taková opravdu, opravdu systematická analýza, kde, kde se ti autoři zabývali konkrétně tou, těmi funkcemi těch proteinů, o kterých se dá teda usoudit na základě srovnávání, na základě toho, že jsou distribuovány dostatečně široce v rámci <coughs> moderních eukaryot, tak, a tím pádem se dá usoudit, teda, že, jsou, že jsou ancestrální pro eukaryota, ten, já ten obrázek nebudu nějak blíže komentovat. Samozřejmě na, našli byste tam celou řadu těch známých uh, uh, mitochondriálních procesů, známých z těch běžných modelových, modelových uh, mitochondrií, jako je samozřejmě respirační řetězec a uh, Krebsův cyklus a tak dále. Samozřejmě uh, ten předek mitochondriální měl, uh, měl samozřejmě genom, transkrici, translacito genom, všechny tyhle procesy. Uh, to, to, to opravdu systematicky probírat nebudem, ale Pardon. Ale uh, um, zaměříme se na jinou věc a to je to, že, že uh, vlastně uh, část těch komponent, které nepochybně nebo pravděpodobně v, té, v, té, v tom mitochondriálním cenancestoru uh, byly, tak pocházely z toho, z té původní proto z toho alfaproteobakteriálního předka, uh, čili byly to proteiny komponenty, které se prostě zachovaly, které se nestratily ale samozřejmě k tomu přibyla spousta nových věcí, které byly chycené, které byly chycené z různých zdrojů. My se k části toho dostaneme. Tady na tom obrázku je to vyjádřeno barevně, že ty modré komponenty jsou ty pravděpodobně původní, ty říkajeme, červené nebo silově červené, tak jsou komponenty, které byly získany nově nebo které třeba případně nahradily, ty původní komponenty může se jednat o funkční ekvivalenty, ale jiného původu než, než ty původní alfa-protobakteriální. Alfa no a zároveň ten obrázek je ukazuje ale jednu důležitou věc a to, že. Pokud je o právě tu retenci těch původních komponent i pokud je o přítomnost těch nových komponent, tak samozřejmě mitochondrie různých se liší, Čili tady je srovnání kvasinkové a lidské mitochondrie. Vidíte, že vlastně samozřejmě tam nějaké sdílené jádro. to je tady ta prostřední část toho obrázku, čili samozřejmě dá se říct, že, že vlastně ta z původní mitochondrie, ten předek ten mitochondrie kvasinky a člověka, potažmo teda předech všech mitochondrií moderních eukaryot, tak měl jak část těch komponent původních, tak část těch komponent nových, ale potom různé linie si zachovaly v důsledku dalších nasledujících ztrát těch původních komponent různou podnožinu těch, těch původních proteobakteriálních proteinů a, a naopak samozřejmě došlo i k různým specifickým akvizicím, prostě unikátním pro jednotlivé linie. Takže tohle v konečném důsledku znamená, že mitochondrie v moderních eukaryotech jsou samozřejmě nesmírně rozmanité funkčně, strukturně. Zase by se o tom dala udělat celá přednáška. Zméně já musím já se soustředím teda na, na jiné věci. Kudého, nebo my si můžeme vlastně tohle demonstrovat <coughs> konkrétně na, i na plastidech, jo, které v mnoha ohledech sledují podobné trendy, jako je evoluce mitochondrie. Takže zase máme diferenciální retenci těch původních ancestrálních prvků toho, toho původně vlastně do symbionta. Mnozí z vás by jistě, když bych se zeptal, které plastry považujete za ty, které jsou právě nejvíce charakteristické, zachování těch původních komponent tak množství zaz by jistě automaticky řekli plastidy řasové skupiny zvané galcofita, kterým se historicky říkalo dokonce muroplasty nebo, nebo cianely, prostě dokonce se mělo za to, že možná s těmi plastidy těch ostatních, ostatních řasových a rostlinných skupin nemají bezprostředně nic společného uzážovalo se, že se jedná prostě o celé do endosymbiozu a podobně. To všechno bylo vyvrácené, dneska nemáme nejmenší pochyb o tom, že se jedná o plastidy v pravém slova smyslu, stejného původu jako plastidy všech ostatních skupin. To filogranetické analýzy ukazují naprosto jednoznačně. Nicméně pořád vlastně přežívá taková představa, že ty plastidy těch jsou něčem unikátní, jakože jsou třeba tady ty koncentrické ty lakoidy, ty jsou skutečně, ty velmi připomínají situaci silnic a ne, ne, jsou značně v tomto směru odlišné než, než plastidy jiných skupin. Nicméně to, co se asi většinou, co se většinou vypichuje, pokud je o ty plastidy glopofitu, tak je něco, co se ví už dlouho na základě studií s, s, s transmisního elektronového mikroskopu, by se přišlo na to, že mezi tou vnější a vnitřní membranou se nachází tenká vrstvička peptidulikanu čili toho materiálu, který tvoří buněčnou stěnu uh, negativ, nebo, nebo eubakterii, eubakterii obecně, včetně, tra, uh, včetně nic. Takže se mělo za to, že skutečně ty plastidy, uh, těch glokofitu jsou v tomto směru zcela uh, unikátní a vlastně ta, ta přítomnost peptidoblikanu pe pe pe pe byla pochopitelně interpretována jako významný doklad o tom endosymbiotickém původu. Mimochodem ten název muroplast samozřejmě se odkazuje na, na přítomnost té stěny. Uh, nicméně uh, další studie přinesly nesmírné překvapení. Ukázalo se, když se lidi začali hrabat v genomových sekvencích různých řáz a rostlin dokonce, tak se přišlo na to, že nejenom glaukofiti, ale právě i mnohé zemá, zejména právě zelené řasy, nebo dokonce i některé rostliny, tak mají víceméně kompletní, ve svých genomech, víceméně kompletní sadu genů pro enzymy zodpovědné za syntezu peptriblikanu, což ukazuje ten panel na pravé straně. To opravdu jako bylo překvapivé a otázka teda zní, k čemu, teda ty, k čemu tyhle geny jsou. Znamená to snad, že, že peptidolikanová buněčná stěna je univerzální u plastidu nebo, nebo minimálně teda je, je běžně přítomná i mimo ty glokofity. Trvalo relativně dlouho, než se to podařilo rozlousknout a vlastně takovým Takovým, takovou klíčovou studii v tomto směru je práce, která, která se týká, nebo která byla provedena na meších, nebo na mechu, teda Fiskometrala Patents, kdy se podařilo jinak nebo kde bylo možné udělat mutanty, či nokauty těch genů kodujících ty různé, různé enzymy, no tady je příklad nokauta v enzymu D-ala, D-ala ligázy, to je jeden z těch klíčových enzymů syntézy peptidulikanu, kde je patrný jasný, jasný fenotyp na plastidu, to znamená ta, ten knockout ovlivňuje morfologii toho plastidu a podařilo se, což samozřejmě automaticky spojuje tu funkci těch enzymů s plastidem, tak jak se dalo čekat, a zároveň se podařilo pomocí tzv. click chemistry, prostě speciálních vlastně chemických postupů, se podařilo vizualizovat ten peptidoblikan prostě přímo v těch buňkách, v těch plastidech, protože na transmisním elektronovém mikroskopu nic takového patrného nebylo. Takže ten závěr je, že skutečně i při některé, některé rostliny, a neplatí to asi jenom pro mechy, ale minimálně třeba i pro vranečky a, a možná i další, tak skutečně mají stále zachován ve svých plastidech peptidoblikan, který je důležitý, pro dělení těch, těch plastirů. Takže to je samozřejmě hodně překvapivé a celá to reviduje teda tu představu o tom, že ty glaukofitní plastyry jsou v tomto směru jedinečné, nejsou prostě, jo, v tomto směru jsou vlastně úplně standardní jako plastiry mnoha dalších, dalších eukartických skupin. Co možná stojí za zmínku je, že ale... Ty, že, nebo je, co, co stojí za nás je evoluční původ těch enzymů pro syntézu peptidolikanu v plastidech. Automatický předpoklad, řekněme, ten priorní předpoklad je, že jsou synicového původu. Ve skutečnosti, když uděláte filogenetické analyzy, tak zjistíte, že to platí jenom asi pro dva z nich, nebo respektive u dvou z nich se to, toto dá říct dostatečně spolehlivě. Jo, příkladem tady je třeba ten mur A enzym, kde je naprosto jasné, že ty jo, ty řasové rostlinné sekvence tak naprosto jasně klastrují v těch filogenetických analýzách s synicovými, synicovými homology. Ale u těch dalších enzymů toto neplatí a bude to tak, že ty eukarytické sekvence jsou vlastně filogeneticky zcela jasně daleko od těch synicových a Klastrují, nebo jsou specificky příbuzné nějakým jiným bakteriálním nebo konkrétním definovaným bakteriálním sekvencím. Dá se prostě, v řečeno, odpoměrně spolehlivě říct, čemu v rámci bakterií jsou ty geny nejblíže příbuzné. To je příklad třeba tady toho můr B, kde, jak si můžete povšimnout, tak, tak, je, tak jsou ty geny nejblíže příbuzné homologům z chlamidí, z té skupiny chlamidie, to je zajímavé, že chlamidie jsou samy vlastně endosymbiotické bakterie, bakterie, které jsou obligátně intracelulární, množí se pouze v, v eukaretických hostitelích. A ve skutečnosti tady se dotýkáme zajímavého fenoménu. Se, do, ve skutečnosti se tož ukázalo, že zdaleka nejenom urbe, ale mnoho dalších plastidových proteinů, proteinů fungujících v plastidu, tak je podle všeho chlamydiového původu Dokonce se zvažuje, že vlastně ta akvizice toho, a integrace toho, toho, toho, toho synicové endosymbionta e, v podstatě závisela na koexistenci toho endosymbionta s chlamidiovými vlastně endosymbionty v téže hostitelské buňce. E, ta hypotéza se nazývá mena žatová e, a je poměrně seriózně zvažována, jakkoliv má taky i, i řadu odpůrců. E, v případě toho genu Mur G. T, t, t, no to enzymu murgé, tak tam vlastně jo, tam možná je tedy nejblíže příbuznou skupinou, jsou možná nejblíže příbuznou skupinou jsou enzymy z, tady těch zelených syrných bakterií, asi chloroflexi, chloroby pravděpodobně se skrývá za tím s uh, tím názvem, ale vidíte, že to je poměrně značně separované, jestli tomu můžeme věřit nebo ne, to je, to je otázka. Takže uh, to, je, to je ve skutečnosti obecný obrázek, uh, to bych rád zobecnil, že ve skutečnosti Uh, celá řada těch jinak obecně genericky bakteriálních komponent, jak mitochondrií tak plastidů, tak ve skutečnosti ne, zjevně nepochází z toho samotného endosymbionta, ale byla získana uh, prostě asi v průběhu té endosymbiozy uh, nejrůznějších další zdrojů a často vlastně tyhle proteiny nahradily uh, ty původní geny, uh, ty, ty, ty proteiny původně korované těmi, těmi geny v tom endosymbiontu. Uh, je to obecný fenomén a podobná věc, podobná věc je třeba pozorovaná u takzvaných chromatoforů, což jsou vlastně foto, fotosyntetické organely svého druhu, které, najdete v, nebo které se nalezají tady v té, u té paulinely, což je vlastně taková krytenka, která má, která má vlastně takzvané chromatofory, což jsou něco jako plastidy, ovšem vznikly nezávislné do symbiozov, podstatně mladší struktury. A tam rovněž se ukázalo, že velké množství proteinů, které dneska fungují v, té, v, té, v tom chromatoforu, ale jsou kodovány jaderným genomen, tak jsou úplně jiného původu, než je ten endosymbiont samotný. Zjevně při té endosymbioze uh, opravdu dochází, se vlastně využijet se po ruce a uh, zdaleka ne všechny uh, proteiny fungující v těch organelách vlastně vznikají tím takzvaným endosymbiotickým genovým transferem, čili přesunem genu z endosymbionta do jaderného genomu hostitelské buňky. Tak pokud se vrátíme k mitochondriím, tak tam se dá vlastně takováhle retence ancestrální komponenty, vlastně původní bakteriální komponenty, demonstrovat na vlastně něčem, co taky dílčím způsobem souvisí s peptrolikanem. U mitochondrií teda peptrolikan podle všeho není, zatím nebyla nalezena, přestože dneska máme k dispozici velmi dobrý sampling, co se týče genomu a transkriptomu. Různých eukratických skupin. Tak nebyla nalezena skupina, u které by byl zachován, u které by byly zachovány enzymy syntyzí pytrogli. Takže zdá se, že ta mitochondrie toto ztratila definitivně. Nicméně to, co si překvapivě některé mitochondrie zachovaly, je, je vlastně aparát, který souvisí s cytokinezí nebo respektive. Co si zachovali, zachovali si tedy ty, ty mitochondrie homology proteinů, které u bakterií se účastní cytokineze kdy samozřejmě ta cytokineze je vlastně přímo spojená se syntezou s vrůstáním septa, které dělí potom tu buňku na na ceři nebuňky. Ty klíčové komponenty v tomto případě jsou protein FTSZ, který je ve zpětšení vzdálený homolog tubulinu a potom tzv. min-systém, skládající se z tří proteinů min-C, min-D a min-E, kdy ten min-systém reguluje vlastně sestavování toho FTSZ, řekněme, ringu nebo těch FTSZ vláken v místě, kde právě má to septum vrůstat. No a ten, tenhle aparát, nebo prostě ekvivalentu, ale aparatu homologií těchto proteinů jsou, byly relativně už dlouho známy z plastidu. Čili souvisí to s tím, že plastidy, jak už jsem říkal, obecně jsou mnohem méně derivované než mitochondria, obecně si zachovávají mnohem víc těch původních bakteriálních prvků. Možná i, i protože se jedná o vlastně organely vzniklé, Později jsou, jsou to recentně vzniklé vlastně struktury. Uh, u, těch mitochondrií nikdo, nebo u těch mitochondrií se podařilo objevit to fotoslze až někdy, tuším, že v roce 1999, uh, vybavuju si matně, jak jsem byl Fatima si vzpomene v Salzburku na, na uh, jako bakalářský student, na nějaké si stáži, tak, jsem, tak tam jsem to jsem tak, tak, tak si vzpomínám, že tam jsem to četl na Čeny v časopise Science, když se podařilo objevit první vlastně mitochondrie u, u zlatívek, které obsahají FOTSZ. Ale od toho roku 1999 samozřejmě se přidávaly další další eukarytické skupiny s tím FTSS mitochondriálním, ale, ale nic dalšího. Až teprve vlastně v roce 2015, ale práce, na které jsem měl teda tu se podílet, či konečně už taky něco ode mě, nebo na čem, mám, na čem mám podíl, tak vlastně přinesla důkaz o tom, že ve skutečnosti existuje celá řada eukarytických skupin, které zároveň s tím sezem mají zachovaný i ten min-systém a, a, a, a, a s tím, že, jsem, že se v tomto případě teda jedná o mitochondriální systém. A můžeme soudit, že se po, stále podílí na na vlastně dělení těch mitochondrií. Uh, jo, to je vlastně to jsou všechny ty, ty, ty, ty organismy, ve kterých je, červ, kterých je modrá barva. Jo, či ta modrá je jsou ty mitochondriální homology, ta zelená jsou ty, ty plastirové. Uh, jestli je to pravda, jestli opravdu ten systém se podílí na... na nebo, a jakým způsobem se podílí na dělení mitochondrie je vlastně do, do teďka e, neznámo, protože vlastně zatím nikdo neudělal žádný experiment. E, Souvisí to mimo i ne s tím, že, že se vlastně tyto geny zachovaly u relativně obskurních organismů, z nich prakticky žádný není e, standardní modelovým organismem, u kterého které by se třeba právě dali dělat nokauty nebo tak. Já jsem o tomhle vlastně mluvil, jsem zjistil už před třemi lety, takže to opustím. E, na, mluvil jsem o tom na čtvrtku v roce 2017 Pojďme dál. Ve skutečnosti to, je, to, bylo jenom jeden z, to bylo ve skutečnosti jenom špička ledovce, protože takovýhle různých bakteriálních komponent, které zůstaly zachované jenom v některých eukaryotech a často právě těch, co jsou málo studované, tak je mnohem víc a my jsme měli to štěstí, že jsme na některé na kaply. Některé Takže já vám teď ukážu nějaké příklady. Honza Pyrich, aktuálně u vládi v laborce, tak v rámci projektu, o kterém budu mluvit ještě později, tak analyzoval mitochondrie organismu, který se jmenuje Negleria Grubery, je to zástupce skupiny heterolobosea, ameba, ameba nebo ameboflagellat, který samozřeby vlastně není nějak specifický jako důležitý, ale je to, je to zajímavý model pro, řekněme, takovou možná univerzálně eukarytickou buňku a to analýzou toho, to při, při toho mitochondriálního proteomu si Honza všimnul přítomnosti dvou proteinů, které jsou homologické, jinak obecně konzervovaným univerzálním v podstatě bakteriálním proteinům označovaným jako Ffh a FtsY. to Ffh je fakticky proteinová podjednotka něčeho, co je, co je vlastně obecně v buňkách přítomné nejen v bakteriích, ale i v archebakteriích a v eukaryotech, a co se označuje jako signál recognition particle a to fotosy Y je vlastně receptorem toho, to, pro tu signal decognition particle na případě bakterií teda plazmatické membráně, a tyhle dvě, dvě věci dohromady vlastně fungují v součinnosti s ribosomem a vlastně jsou zodpovědné za uh, za uh, vlastně inkorporaci proteinů, které jsou určeny pro, nebo které, které mají být inkorporovány do, uh, plazma, do plazmatické membrány nebo které mají být teda secernovány ven z buňky, uh, Jo, na základě toho, že ten stasignal recognition particle rozpoznává specifickou N-koncovou oblast těch příslušných proteinů a pak prostřednictví interakce s tím svým receptorem na té membráně vlastně přivede ten ribosom, ten translatující ribosom na tu membránu. Tak, a to je systém, který je u těch bakterií dobře znám a který má, který má své homologii nebo svůj svou i v plastidech. A to je známo dlouho. Ale v mitochondriích nikdo nikdy nic takového neviděl. Takže samozřejmě ta přítomnost toho... toho těch mitochondriálních homologů. U té Neglerie byla zajímavá, Honza doložil tu jejich mitochondriální lokalizaci i jiným způsobem, tím, že ty příslušné geny exprimoval v trypanosomě a tam se ty proteiny taky vlastně jo, jsou importovány do mitochondrie, takže nemáme velkou pochybnost, že se jedná o mitochondriální proteiny. A my jsme prostě do toho vstoupili teda s Tomášem Pankem, takže jsme se začali vlastně systematicky dívat na homology. Udělali jsme vlastně systematické prohledávání veškerých dostupných dat z eukaryot s cílem zmapovat distribuci těchto v těch mitochondriálních homologů. A ukázalo se, že skutečně vlastně existují dvě zatím nerozpoznané linie těch, toho proteinů FFH a Y kodované eukarytickými genomy. Ony jsou ve skutečnosti vzdáleně příbuzné jiným eukarytickým proteinům, které právě tvoří ten, tu standardní součást té cytoplazmatické uh, signal recognition a jejího receptoru, který je v tomto případě na endopazmatickém retiku. Tak, a, uh, takže tady máme tady vlastně jasné monofiletické skupiny mitochondriální FFH, mitochondriální, mitochondriální Y, uh, které, když se podíváme blíže, a to konkrétně na to mitochondriální FFH, tak uh, můžete vidět, že zaprvé je distribuováno napříč uh, několika skupinami eukaryot, není teda, ne, ne, nejedná se o proteiny, které by byly jenom v neglerii, ale jsou i v dalších heterolobozejích, ale nejenom v nich, jsou i v třech dalších vlastně eukarytických skupinách, z níž ani jedna, ale není bezprostředně těm heterolobozejím příbuzná, jak uvidíte. A za, za, za, další podstatná věc, kterou tady, na kterou chci upozornit, je, že v případě toho FFH, tak uh, uh, vlastně je tam jasná příbuznost s alfa proteobakteriálními. Sekvencemi, což naznačuje, že se jedná o proteiny, které by byly vlastně získány spolu s tím, s tím alfaprotobakteriálním endosymbiontem. V tomto případě by se tedy jednalo o výsledek endosymbiotického genového transferu, o přesun toho původního alfaprotobakteriálního genu z mitochondrie do jaderného genomu tého stítelské lině. Jenom ještě zmíním, že, že vlastně všechny ty druhy, které mají to to mitochondriální FFH, tak zároveň mají i to fotosy Y, čili vlastně ty proteiny jdou spolu, ta distribuce je vlastně úplně stejná. Minimálně u toho FFH je napříč těmi skupinami jasně konzervovaná i ta i vlastně targetovací sekvence do mitochondry, respektive dokážeme bioinformaticky predikovat, že se skutečně na o, o mitochondriální proteiny, nejenom v té negléri. Takže jinými slovy řečeno jsme vlastně objevili zatím neznámý mitochondriální funkční systém, o kterém soudíme i na základě nějakých experimentů, o kterých tady nemluvím, že skutečně se nějak stále podílejí v tom targetingu, nebo na tom targetingu proteinu do membrány nebo přes membránu, samozřejmě tu vnitřní membranu mitochondrie. A to, co stojí za zmínku, je, že teda, nebo to, co je potřeba zdůraznit, je, že se teda podle všeho jedná o ancestra, původní ancestrální systém, který logicky musel být přitom i v mitochondrii leky, s tím, že z nějakých důvodů se zachoval jenom v těch čtyřech zmiňovaných liniích, které, jak vidíte, vlastně nejsou bezprostředně příbuzné. To znamená, abychom vysvětlili tenhle, ten, tuhle, tuhle distribuci, tak musíme předpokládat násobné ztráty nezávislé ztráty v mnoha, mnoha různých dílčích eukarytických skupinách. Nemáme v tuhle chvíli žádné vysvětlení, proč, proč to tak je, proč, některé, proč některá eukaryta si to zachovala a některá ne, ale ve skutečnosti tohle platí pro mnoho dalších geukratických komponent. A vidím, dá se to demonstrovat i právě na, i na dalších vlastně systémech, které taktéž souvisejí s vlastně distribucí proteinů nebo s lokalizací proteinů uvnitř mitochondrie. Takzvaný TAT-systém je něco, co zase vlastně funguje do jisté míry paralelně s tím, s tím mitochondriální Signál nebo, pardon, s tou recognition partikl v, v bakteriálních buňkách a. Ví se už další dobu, že ten TAT systém byl zachován v některých prostě mitochondriích, nejlépe asi si prostudám teda v rostlinných mitochondriích, ale jak vidíte, tak ta jeho distribuce v těch eukaryotech je opravdu taková sporadická a zase nemáme prostě úplně zřetelné vysvětlení, proč některé mitochondrie ten TAT systém mají a jiné ne. Existuje ještě jeden vlastně translokační systém, který fakticky funkčně souvisí s tím signálem recognition particle, a to je klasický vlastně translokon uh, sec e, Y, sek, E, sek, G, systém, který vlastně je vlastně bakteriální a je to bakteriální ekvivalent klasického uh, translokonu na endoplasmatickém retikulu eukaryot. A uh, tady je známo, už dřívěška, že uh, skupina Jakobida, o které za chvilku budu mluvit, tak v mitochondriálním genomu má uh, nebo většina těch zástupců skupiny Jakobida v mitochondriálním genomu má gen právě pro tu největší komponentu nebo největší, největší podjednotku toho SEC systému, ten, ten, ten, ten gen SEC, SEC Y. A je to prostě jediná eukratická skupina, pro kterou teda máme mitochondriální genomové sekvence, která to má, bez skutečnosti existuje ještě jedna druhá, ale to jsou, to jsou zatím nepublikované výsledky. Takže jo proč se zachovali teda ten, to, to, ten sex systém jenom u těch jakoby duané u ostatních nevíme aktu, aktuálně ale je to prostě pozorovný relikt takový prostě opravdu takový, takový prostě opravdu, taková taková, taková živá v tom směru taková živá fosilie tola je vlastně oslí mustek tomu aby začal mluvit o jakobidech, Jakoby ti pokud nevíte, tak jsou opravdu mimořádně zajímavá skupina takových drobných byčíkovců, kteří, kteří vlastně ve skutečnosti možná stělesňují nebo v té své architektuře buněčné a organizaci cytoskeletu, tak možná dost dobře stělesňují to, jak si mnozí z nás představujeme obecně podobu toho posledního společného předka Eukaryot. Je docela dobře možné, že Leká vypadal právě zhruba tak, jako, jako bydí prostě takzvaní exkavátní byčíkovci, jo, pro ty z vás, kterým to něco říká. A, a jako bydí jsou prostě filogeneticky, nevypadají nějak v tom stromu těch eukaryů, nějak jako specificky, je to prostě jedna z mnoha linií, vzdáleně příbuzná právě třeba těm o kterých jsem mluvil, nebo, nebo krasnočkům a, a tripanosomám. Nicméně ukázalo se, že jsou pozoruhodní právě zlízká mitochondriální biologie, což na, na což se přišlo tím, že se že už dávno už vlastně víc než před 20 lety byly byl sekvenovány první mitochondriální genomy zástupců právě těch jakobidů. A k překvapení těch tehdejších těch autorů, kteří, s kterými mám tu čest spolupracovat vlastně teďka, Franz Lang a Mike Gray a Gertrude Burger, tak kanadě, kanadská skupina, tak překvapení těch autorů se ukázalo, že ty mitochondriální genomy jakobydu zahrnují geny, které jsou zcela neznámé z ostatních, z ostatních eukarytických, nebo s ostatní mitochondriálních genomů ostatních eukaryot. A to vlastně přežilo, ta, ta, tahle teze vlastně přežila více než 20 let, jakoli se od té doby samozřejmě dramaticky ten sampling zlepšil. Takže můžu vám to ukázat tady na, na, na tomhle schématu, kde vidíte, že vlastně ti dva zástupci jakobydu to je tady ta tady ten reklinomonas, tá reklinomonas a Andalucia tak mají prostě opravdu nejvíce, nejvíce genů v tom mitochondrálním genomu ze všech eukaryot, a dokonce mají i geny pro funkční kategorii, která zcela chybí u ostatních eukaryot. Jedná se v tomto případě o geny pro podnotky mnohapodynotkové RNA-polymerázy prostě RNA-polymerázy toho typu, jak ho znáte, s vlastně z buněk, z eubakterii, jo, v tomto bezprostředně bezprostřeně teda tím, tím, tím ekvivalentem ta klasická eubakteriální RNA polymeráza, vzpomněte si na nějaké základní přinášky molekulární biologie, porynotka, beta, beta s čarou, sigma faktor. Je, a je to tohle bezprecedentní nejenom, pokud je o tu přítomnost genu v tom mitochondriálním genomu, ale o vůbec té RNA polymerázy jako takové v mitochondriích, čili Da, to, co chci říct, je, že ostatní ukryta tuhle RNA polymerázu zcela postrádají, nekodují ani jaderným genomem a mají zcela jinou RNA polymerázu, která, která ten uh, mitochondriální genom koduje a ta RNA polymeráza zcela zřetelně není ta původní. Uh, vlastně nějakým způsobem tahle nová RNA polymeráza nahradila tu uh, podle všeho původní, uh, která se z nějakých důvodů právě zachovala u těch jakoby to samo o sobě vlastně dělá si opravdu mimořádně zajímavý cíl pro zkoumání, takže my už jsme před lety začali právě s tím Franzem spolupracovat, s tím Franzem Langem už zmiňovaným a taky vlastně součást toho projektu byl Česmír Vlček z ústavu molekulární genetiky a společnými silami jsme nějak dali dokupy vlastně prakticky kompletní genomovou sekvenci právě tady té andaucie a Trvalo to teda leta, ale v letošním roce konečně jsme se teda dohrabali k tomu, abychom to dokončili zejména díky nezměrnému úsilí Majka Greje, prvního autora toho, toho článku, Když jsme opravdu podrobili ten genom detailnímu zkoumání a pokusili jsme se v podstatě maximálně kompletně zrekonstruovat mitochondriální proteón, čili sadu, snažit, pokusili jsme se definovat co nejpřesněji sadu proteinů, které jsou podle všeho součástí mitochondrie, Té Andalucie na základě té jaderné genomové sekvence. A samozřejmě našli jsme spoustu zajímavých věcí. Můžete si o tom přečíst článek v, článku, v dlouhém, opravdu v hodně dlouhém článku v BMC Biology, který letos vyšel. Já samozřejmě můžu vypíchnout tam některé, některé aspekty. Uh, jo, pardon, tady se dívám, že jsem špatně, tady jsem udělal chybu. Tady ten červený rámeček měl být o, uh, o, tu jednu, o ten jeden sloupec více vlevo. Jo, to se omlouvám. Takže bavíme se teďka tady o tom TMRNA SMPB. To je jedna z těch komponent, která právě na, na, na níž ta naše analýza poukázala, jako jako, nebo co, co vyvstalo vy z té naše analýzy jako pro něco, co stalo za speciální pozornost. TNRNA je zvláštní nekodující RNA, která je součástí vlastně translačního aparátu EU a je to fakticky. Je to vlastně nekorující RNA, která mimikuje tRNA, ale je, je zároveň vlastně obsahuje úsek, který je trans, translatovan. A ona přichází, ona přichází ke slovu tehdy, pokud ribosom dojede nakonec RNA molekuly a není tam není tam terminační kodon, čili pravděpodobně se dá o nějakou fragmentární messengerovou RNA, tak aby ten ribosom tam netrčel, aby tam nevznikal nějaký neúplný protein, který bude toxický, tak přijde na řadu právě tenhle protein, který se tam vlastně vnutí to, pardon, tahle RNA, která se tam vnutí tomu, tomu ribosomu a ten ribosom na ní vlastně přeskočí a dosyntetizuje ten protein podle templatu TMRNA, takže na konci toho proteinu vznikne taková charakteristická vlastně sekvence, která je rozpoznána proteologickým aparátem té bakterie, a ten protein je degradovaný jako vlastně potenciálně nebezpečný nebo prostě neúplný. No a to je opravdu jako univerzální eubakteriální záležitost, která nemá ekvivalent v eukariotech A uh, překvapivě se právě zjistilo, že ti jakobydi s, s sekvenováním toho mitochondriálního genu mají v, mito, v mitochondriálním genu gen pro tu TMRNA. A uh, Později se zjistilo, že podobný gen se vyskytuje v některých zástupcích skupiných straminopiles, omicety, fritoftora třeba si, si, si znáte. No a, a pak ještě se přišla na ten gen ještě v jedné další mitochondriální linii. No a ten, ten, ta, tahle RNA funguje v komplexu s proteinem, SMPB, krátký, relativně málo konzervovaný protein. No a já jsem udělal, při příležitosti analýzy toho genomu Andalucie, jsem udělal právě detailní průzkum eukratických genomů se cílem najít teda ty SMPB homologii, mitochondriální homologii, protože ono to zároveň funguje i v plastidech. A našel jsem díky tomu dvě další skupiny, ve kterých vlastně v těch mitochondriích ty, ten TMRNA gen vůbec nebyl znám. Někteří, někteří zastupci amebozoi a potom ještě tady tady ta, tady ta linie, nebudu vysvětlit, co to je. A jenom díky tomu, že vlastně jsem viděl, že v tom genomu jaderném je teleprotein, tak vlastně jsem mohl najít, nebo tak jsem mohl prostě detailní analyze toho mitochondriálního genomu dohledat ten tmRNA gen. Tím, jak je to nekodující, relativně krátký gen, nebo gen pro nekodující relativně krátkou a relativně málo konzervovanou RNA, tak vlastně úplně jako úplně uh, vlastně unikl pozornosti těch anotátorů, těch příslušně mitochondriálních genomů. A já jsem mu dokázal najít jenom díky tomu, že jsem a priori věděl, že ho tam mám hledat, protože jaderný genom koduje ten protein, který funguje vlastně jako partner tady téhle z té, té mRNA. Takže dneska máme nějakých vlastně asi pět, teda, jestli dobře počítám, linii. Naprosto vzdáleně příbuzných v rámci eukaryot, které si všechny zachovaly tenhle ten původní eubakteriální systém. Zase vůbec nevíme, proč teda jenom těch to pět a proč všechny ostatní, ostatní to ztratili. Jiná ještě věc, která stojí za rychlou zmínku, je, že vlastně, co vyšlo opravdu, jako v tomto případě zcela originální vysledek té naší studie, tak, tak vlastně, o čem mluvím, protože k tomu mám blízko, protože to jsem dělala přímo já, tak, tak vlastně je objev Tři, vlastně trojkomponentního systému, který pravděpodobně souvisí nějak s, prostě s obranou proti, proti vlastně oxidativnímu stresu a je to prostě systém stojící na takzvaném aerobním ruberetrinovém systému, který je nějakým způsobem jakkoliv není dostatečně charakterizovaný, ale je znám s, s eubakterií a doteďka se vůbec nevědělo, že by v eukaryotech byl a nám se podařilo ukázat, že vlastně ve skutečnosti nejen v té Andalucii, ale v celé řadě dalších eukariot zase má relativně takovou distribuci peči anglicky a bude samozřejmě strašně zajímavé zjistit, k čemu teda v těch mitochondriích ten systém je. Je zcela alfa alfaproteobakteriálního původu, to ukazuje jasně filometrické analýzy. Tak a poslední takovýhle e, prvek bakteriální, řekněme, těch mitochondrií, na kterých chci takto poukázat a který má takovouhle e, distribuci zvláštní, tak je něco, co už jsem tady vlastně prezentoval před třemi lety, takže to bude velmi krátké a e, jedná se teda o e, opravdu překvapivou věc, e, Celá řada gramegativních eobakterií má něco, co se označuje jako Type 2 Secretion System, T2SS, speciální aparát, který je zodpovědný za translokaci proteinu z buňky, konkrétně z, periplazma, z oblasti periplazmy, do, přes tu vnější membránu do vnějšku buňky. Je to systém, který je třeba běžný i u různých endosymbiontů právě a slouží k translokaci proteinu, které pak třeba manipulují s tím, s tím hostitelem. A to je něco, co v EUKR nikdo nikdy neviděl. V žádné podobě. A díky právě sekundární té Andalucie a díky s, s dalším genomovým datům, která v jistý moment začala být k dispozici, tak Vojta Žársky v tomto případě si všimnul, že tyhle dva organismy možná ještě některé další, tak mají, mají vlastně homology divergentní homologii klíčových komponent tady tohohle systému. A tohle, tohle celé vlastně dalo základ super složitému projektu, který se táhne už mnoho a mnoho let a na něm jsme měli zase tu čest participovat zase s Tomášem Pánkem a jehož výsledkem teda je to, že existují, existují několik eukratických linií, které si zachovaly tyhle ty čtyři homologi, nebo si zachovali mají, obsahují homologi čtyř těch klíčových komponent T2S systému Zjevně se jedná o mitochondriální záležitost, to ukazují biochemické a buněčně biologické experimenty a dohromady to teda asi pravděpodobně se sestavuje se do jakéhosi velmi jako redukovaného, ale, ale snad jako funkčního, vlastně, funkčního ekvivalentu toho bakteriálního t 2 systému. Bylo ty, samozřejmě zase se jedná o uh, eukarytické linie, které jsou víceméně obskurní. a už jsme se s nimi setkali uh, jako bědi, Potom takzvané malé Vimonády, to další linie exkavátních Bíčíkovců. A potom ještě tady ta skupina hemimastigofora, hemi která vlastně pro něž byly uh, první, gen, první vlastně data uh, Triptová byla vlastně publikována velmi nedávno. Tak, uh, takže máme prostě čtyři pomeny vzdálené linie. Uh, které mají tenhle ten systém, dá se, o něm, dá se o něm teda dovodit, že pravděpodobně byl přítomný ve společném předku všech, všech eukary, čili byl pravděpodobně součástí teda mitochondrie té teleky. My nevíme úplně k čemu je. Snažili jsme se to osvětlit tím, že jsme se dívali na, na proteiny nebo geny, které v té filogenetické distribuci přesně korespondují. Distribucí těchto korporinotek toho se systému a díky tomu jsme našli nějakých 16 proteinů, z nížím naprostá většina jsou úplně nové proteiny, které jsou krásně konzervované mezi těmi organismy, které je mají, ale jinak nemají absolutně žádnou detekovatelnou homologii a to ani pomocí nejsofistikovanějších metod, těch velmi senzitivních metod typu Hhpred nebo FIRE a podobně, které, které opravdu jsou dneska k dispozici a, a jsou nesmírně silné. Tak je, je podle všeho se teda jedná nové proteiny, logicky tedy nejsou bakteriálního původu. Myslím, většina těchto, těchto proteinů, některé z nich ano, ale, ale většina z nich ne. Čili jedná se vlastně z, o evoluční inovace Mitochondrie, a které teda nějak asi podle všeho, díky tomu, že ta distribuce je netriviální, tak ta, ta funkční souvislost tam je, se dá velmi dobře předpokládat. Tak asi spolu s tím té systémem mitochondriálním dávají dokupy nějaký mnohem komplexnější vlastně funkční systém jako funkční dráhu. A my můžeme aktuálně spekulovat, co to přesně je, ale ten, ten, ten model, který máme na mysli a který je podložen celou řadou vlastně dílčích pozorování, tak je takový, že asi, bo tak, tak, tak si to myslíme, že asi ten systém funguje následujícím způsobem. Nějaký protein, možná proteiny, jsou importovány do mezimembranového prostoru mitochondrie, kde jsou nějakým způsobem modifikovány pravděpodobně navázáním nějakého specifického kofaktoru, a v této podobě, kdy ten protein je takto modifikovaná, zbalí se do, do, do vlastně tří struktury, z té správné konformace, tak je tím, tím mitochondrialním t systémem exportován ven. Já jsem zapomněl zdůraznit, že ten t ss je právě schopný trans, translokovat zbalené proteiny. A uh, asi se podle všeho pak ten protein ještě možná dostává do peroxisomu. Nějaká funkční souvislost s peroxysomem se, se nám tam jeví. Takže tady je vlastně takový, jako hybridní, takový jako hybridní systém, který je z částí bakteriální a z částí vlastně úplně nový, eukarytický, úplně nová vlastně, nová, jako, jako vlastně nová, nový systém vybudovaný na, na základě vlastně toho bakteriálního systému. My si myslíme, máme tak nějak tušíme v kostech, že by možná po co se podaří vlastně funkci tohoto systému opravdu objasnit, takže by to mohlo velmi, velmi přispět k pochopení integrace mitochondrie nebo vzniku vlastně té mitochondrie jakožto organely, protože jo, to ukazuje na to, že teda možná ten endosymbiont od počátku nějak komunikoval s tou eukarytickou buňkou, s tou hostitelskou buňkou a, a něco, něco jí vlastně posílal prostřednictvím toho, tohoto systému. Tak. Uh, m, jo. Uh, jasně. Uh, tady, měl být ten, tady měl být ten červený uh, rámeček, který, který jsem vám ukázala předtím. To, uh, či červený, představte si tady červený rámeček, uh, znázorňující nebo vy, vymezující tady tenhle ten zprostřední sloupeček, který je označen jako novo aminotransferase. Uh, to je poslední komponenta, které se chci teďka, na kterou jsme narazili prostřednictvím té andalupcie a o které se chci zmínit. Uh, když jsem se systematicky um, prohrabával, Proteiny, které, které jsme predikovali jakožto pravděpodobně mitochondriální u té andalcie, tak jsem si všiml jednoho vlastně jinak jako na první nezajímavého proteinu, který vlastně ani nešlo nějak bezprostředně anotovat, jenom jako nějakou pravděpodobně aminotransferázu. A to, co na tom proteinu bylo zajímavé, bylo to, že naprostá většina teda homologů byla v bakteriálních, ale našli se asi tři nebo čtyři další eucratické organismy, zcela nepříbuzné té, té andalucí, které ho měly taky. A když jsem udělal filogenické analýzy, tak se ukázalo, že ty eukaratické sekvence, jakoliv jsou z celé příbuzných organismů, tak jsou monofiletické maximální podporou a tvoří prostě jednu linii v rámci obrovské radiace té, gen, té proteinové rodiny, kdy všechny ty ostatní sekvence, teda, co jsou tady černě, tak jsou, tak jsou bakteriální. A ty eukaratické sekvence navíc mají zcela jasnou zcela jasný N-terminální enter, extenze, které jsou predikované různými programy jako, jako mitochondriální transitní peptidy. Takže máme tady vlastně nový protein, zcela zjevně mitochondriální, konzervovaný jenom mezi velmi vzdálenými eukaryoty. Já jsem opravdu dělal maximálně vyčerpavající a dneska ten sampling těch eukarytických genomů a transpětům je opravdu vynikající. Takže, takže vlastně jo, tady není pochyb o tom, že v tomto případě ta distribuce je opravdu jako extrémně, uh, extrémně peči, nevím, jak to, uh, jak to nejlépe přeložit do češtiny. Uh, a teď otázka zní, co to teda znamená. Znamená to, že ten protein byl přítomný v, uh, v tom společném předku, tak jak jsme předpokládali pro ty, m, pro ty komponenty, o kterých jsem mluvil předtím, že, no, o kterých jsem mluvil dosud. Ty měly taky vlastně takovou distribuci omezenou na, na, jen, jenom na několik vzdálných linií. Máme tedy předpokládat, že, že tenhle protein byl u, té, u, u, u toho leky a ztratil se z nějakého důvodu u většiny eukaryot, většiny kromě těch, těchto několika málo linií. A nebo, a to je samozřejmě další vlastně alternativní vysvětlení, které, které je nutno prostě zvážit, a to je, anebo se jedná prostě o výsledek importu, nebo ta akvizice prostřednictvím horizontálního genového transferu u jedné z těch linií, která dnes ten gen má, a posléze vlastně distribuci toho proteinu dalšími následnými horizontálními genovými transfery mezi už potom eukarytickými liniemi? Nevíme. A tohle je, na tom se dá demonstrovat vlastně obecny, obecná, jako obecný problém. U těch, mnoha těch mitochondriálních komponent, my prostě nedokážeme to spolehlivě toho spolehlivé, spolehlivé rozhodnout. Týká se to například vlastně aparatu, který je zodpovený za takový ten anerobní metabolismus mnoha různých, mnoha různých typů vlastně těch anerobních mitochondrií typů hydrogenosomu nebo mitosomu. Kdy my nevíme vlastně, nedokážeme jednoznačně rozhodnout a přou se o to prostě odborníci slovo slovo ti, jestli se jedná o původní přítomnost těchhle z těch tohle metabolismu a diferenciální ztráty napříč eukaryoty anebo se jedná o vlastně pozdější akvizici s bakterií a s následnou distribucí těch proteinů napříč, napříč eukaryoty. Tak. Uh, Vraťme se ještě na narychlo k Andalucii a k jejímu mitochondriálnímu genomu. Jed, jedním z genů, který se nalezl, a v tomto případě výhradně v genomu Andalucie, tak je gen Cox 15. Uh, ten není ani v dalších jakobydech. Pro jediný eukaryot, zatím pro který je mitochondriální genová sekvence uh, determinovaná, který má tento gen Cox 15. Otázka zní. Uh, je Dá se tedy předpokládat, že se jedná o gen, je v mitochondriálním genu, upozorňuji. Dá se předpokládat, že se jedná o gen, který byl zděděn z, toho, z té protomitochondrie, čili byl vertikálně děděn od počátku, co byla mitochondrie integrovaná do, do eukaryot a státil se prostě z nějakou důvodu z ostatních eukaryot. Bez skutečnosti ostatní eukaryota mají COX-15, gen COX 15 v jádře, protože ten protein COX-15 je důležitý, je to, je to protein, který se podílí na, na biogenezi cytochromce a oxidázy před pár lety vyšel článek, kde autoři se zápravě zaměřili na evoluční původ toho vlastně genu v tom mitochondriálním genomu. A došli k závěru, že pravděpodobně tenhle ten gen v tom mitochondriálním genomu a byl získán horizontálním transferem, protože vůbec není příbuzný běžným alfa proteobakteriálním koxát sekvencím, které jsou, jak vidíte, vlastně koncentrovaný tady do této části stromu, kdy navíc i ten, i i vlastně ten COX-15 protein v tomto případě je výrazně jiný má celou řadu odlišností oproti těm COX-15 proteinům v této části stromu. Takže tohle, pokud by to byla pravda, tak by se jednalo o vlastně relativně vzácný fenomén, kdy, kdy vlastně i mitochondriální nebo organální genom vstupuje do, do procesu, který je jinak u bakterií naprosto běžný, a to je samozřejmě horizontální genový transfer, kdy si bakterie posílají navzájem, navzájem geny a integruje, integrují si je do genomu. Jestli je to pravda, ve skutečnosti nevíme. Já jsem, mám nějaké nepub, vlastně nepublikované výsledky, které naznačují, že to, tohle vysvětlení je možná nesprávné. Nicméně ten fenomén toho horizontálního transferu do organálních mitochondrií zcela jistě existuje a ale na prostě většině případů se teda týká řekně, genů nebo elementů genetických, které jsou vlastně, spadají do takové té, té široké kategorie těch sobeckých elementů, čili nejrůznější třeba introny nebo nějaké prostě fagové geny a podobně. Těch, těch, těch zisků prostřednictvím horizontálního genového transferu řekně, vlastně, nebo těch typů opravdu funkčních genů, funkčních hlediska. Té organely, respektive toho organismu jako celku, tak takových příkladů mnoho není. Já jsem tady před třemi lety jeden prezentoval, takže ho velmi rychle odbudu. Týkal se plastidových genomů v tomto případě skupiny, řasové skupiny Eustigmatofice, kde jsme zcela nečekáně objevili u některých těch zástupců klaster šesti genů. Začali jsme tomu říkat Ebo operon, protože jsme zjistili, že se vlastně na o zatím nepopsaný operon, který je běžný i v celé řadě, řadě bakterií a jedná se vlastně operon kodující šest různých proteinů, které podle všeho teda dohromady, eh, dohromady fungují v rámci jedné biosyntetické drahy, jimž produktem je nějaký prenylovaný cyklitol, jehož funkci, ale neznáme ani, ani jeho strukturu. A to, to, co je teda, ale v tomto případě další zajímavý aspekt je, že jsme, si se nám podařilo vlastně získat, nebo se nám podařilo zjistit, co je tím původcem tady tohohle, eh, tohle operonu v, té, v tom plastidovém genomu, z jakého zdroje ten operon byl vlastně do toho plastirogenomu integrovan. My jsme totiž objevili v těch eustymatofitech endosymbiotickou bakterií, respektive linii endosymbiotických bakterií, nový rod, který jsme napsali jako Fikurikecia, kdy ta Fikurikecia není teda obligátním, nebo respektive eustymatofita nemají obligátně toho endosymbionta, on se vyskytuje v některých. Osekonali jsme jeho genom a když jsme udělali filogenetickou analýzu, tak jsme s opravdu velkým překvapením a s velkým nadšením zjistili, jak je patrné tady pro ten z toho stromu pro ten jeden, jeden gen nebo jeden protein, ten EBOE, tak vlastně, tak jsme zjistili, že teda ten EBO operon v tom, v té je bezprostředně příbuzný tomu EBO operonu v těch plastidových genomech. Takže tyhle fenomeny stále jistě existují a vlastně posilují ten bakteriální charakter těch organelů Čili vlastně ty, ty organární genomy, podobně jako bakterie, jsou schopné vstupovat do... Do takových interakcí vlastně genetických, kdy do sebe integrují integruji, třeba z asi nejčastěji bakteriální sekvence. Já možná jenom na okraji zmíním, že ve skutečnosti existují i vlastně třeba plazmidy, konkrétně teda mitochondriální plazmidy, Některé, některé linie eukaryot, zejména rostliny, houby, ale i něk, někteří protisti, tak ve svých mitochondriích mají, mají lineární plazmidy, takže to dál vlastně ještě posiluje to, tu moji tezi, kterou, tady, kterou se tady snažím demonstrovat, že prostě ty organely jsou vlastně bakteriálnější, než si myslíme. Ještě několik drobných příběhů a pak to celé uzavřu. Um, rofaktor. Ne ro, GT, pro Profatimu, ale <laughs> něco jiného. Uh, rofaktor, uh, jakožto protein bakteriální, eubakteriální, který se podílí jako hexamer na uh, terminaci transkripce, ne vše genů, ale, ale části genů, kdy, kdy prostě RNA polymeráza není schopna ukončit transkripci bez toho, aniž by tam fungoval ten uh, rofaktor. Uh, učebnicová záležitost, popsaná primárně u E. coli, něco typicky bakteriálního. A Ejhle, když jsme analyzovali transkriptom euglen nefotosyntetického krasnočka euglena longa, tak jsem si všimnul hrozně zajímavé věci, že v té eugleně je prostě homolog toho faktoru a dokonce takový, že má zcela zřetelnou targetovací sekvenci pro plastit. A ukázalo se, že to neplatí jenom pro tu longu, ale, i, ale pro celou skupinu euglenofitu a samozřejmě ta, všechny ty homology v těch euglenofitech mají teda původ a dokonce se nám podařilo zjistit, že nejbližšími příbuznými vlastně v rámci bakterií tak jsou, tak jsou vlastně bakterie, které do dneška nejsou kultivované. Je to bakterie, pro které jsou k dispozici jenom metagenomické vlastně sekvence a říká, říká se tahle linii lambda proteobakteria. Mimochodem, to je samozřejmě hrozně zajímavé, ono to ukazuje na to, že ty pokusy, které se činí vlastně nějakých 20-30 let, možná už, nebo ty, ty, ty snahy vlastně určit původ těch různých proteinů v eukariotech a definovat vlastně tu, ty prokratické zdrojové, zdrojové organismy, tak bez těch metagonomických sekvencí, bez toho opravdu, opravdu dobrého samplingu, je to vlastně zcela. Uh, je, to, je, to, je to vlastně zcela jako um, uh, vlastně pošetilá záležitost myslet si, že bychom se dokázali dopátrat toho původu. Prostě těch bakteriálních nebo těch skupin je tak strašně moc, že dokud opravdu nezahrneme do těch analýz ty linie, které nejsou kultivované a které, prostě, které, které, které máme teda zatím přístup skrze jenom tu metagenomiku, tak vlastně nikdy tohle nebudeme vědět. Že? Kdybychom, kdybychom ta, ta, ty sekvence z těch lambda neměli, tak bychom si mysleli, že tím do zdrojovou linií pravděpodobně byly delta proteobakterie, jak je patrné z toho stromu. Ale jenom díky tomu, že teda máme ty metagenomy, tak vlastně můžeme dojít k tomu závěru. No, takže máme tady tady... Ro, homologii rofaktorů faktorů v eukaritické skupině je to zcela bezprecedentní, neexistuje žádná další eukaritická skupina, která by rofaktor faktor měla, což mimo jiné znamená, že ani, že tram mitochondrie ten rofaktor faktor ten který stále zřetelně, nebo stále jistě v tom těch alfaprotébách, kterých původně byl. U plastidů by to mohlo být jako překvapivější, už jsem říkal, že plastidy jsou obecně, obecně v tomto směru jako víc bakteriální, Nicméně to, co je zajímavé, je, že vlastně synice jako takové vůbec rofaktor nemají. Synice jsou jedna z malá eubakteriální skupin, která rofaktor vůbec ne nemá, vůbec nevyužívá na rofaktu závislou terminaci transkripce. Takže je pak logické, že plastidy prostě rofaktor nemají. No a tady máme ale situaci, kdy najednou si vlastně fakticky synicová linie, že ten plastid vlastně synicová linie si vzpomněla, že by vlastně ten rofaktor možná potřebovala. My víme, že je to v plastidu, je to potvrzeno i, i dneska proteomicky. K čemu tam ten rofaktor je? Znamená to tedy, že prostě pro ta, ty, ty, ty euglenofitní plastiry se vlastně jako vrátily, takový regres, prostě vrátili se do, do stadia ještě před vlastně samotným vznikem synic, ještě do nějakých dávných dob, kdy se předkové synic ještě používaly rofaktor pro termiaci transkripce. Nevíme. Samozřejmě bude to znamenat bezprostřední prostě funkční biochemickou, charakterizaci. Naštěstí nedávno byla vypracovaná metoda genetických cílených, genetických manipulací krásnouček pomocí CRISPR-Cas, takže a vypadá, máme teďka první výsledky z laborky, kdy kolegové, postdoc s, do, s doktorantkou, tak vlastně před pár dny ukazovali první výsledky právě spoužití použití CRISPR-Cas na uglenách a zdá se, že to funguje, takže snad budeme schopni dělat cílené cílené mutanty a budeme schopni vlastně například možná jednou zodpovědět otázku, k čemu je rofaktor v plastidech euglen. Tak já jsem zatím mluvil o tom, že vlastně, že, že, že ty, že ty organely jsou bakteriálnější, než si myslíme, protože buď si zachovali původní bakteriální znaky, nebo, nebo je prostě získali prostřednictvím toho horizontálního transferu. Ale my ve skutečnosti zajímavé se podívat i na ty na ty bakteriální předky nebo bakteriální příbuzné těch uh, samotných organel. A uh, vlastně, uh, to, co chci poukázat, je teda, že vlastně Marku, na ně zaměříme, zamě tak se... Marku, pardon. Marku. Poslední, poslední tři já slidy. Já je tě ruším. Uh, super, super, díky. Jo, jo, už, už, to, už, to, už to bude končit. Tak. Uh, tak ono je zajímavé se podívat i na ty, i na ty uh, bakterie, na tu bakteriální stránku a ukáže se, že vlastně se ten ta uh, propast mezi těmi uh, organelami a těmi uh, volně žijícími bakteriami vlastně uh, zužuje i ze strany vlastně těch, těch bakterií samotných. Příkladem, uh, dá příklad, se to demonstrovat tady na respiračním komplexu 1, komplex, obrovském komplexu, který je součástí samozřejmě mitochondrií, ale taky, taky bakterií. Uh, ten komplex sdílí nějaký 14 klíčových podinotek, které jsou teda opravdu univerzálně přítomné jak u těch bakterií, tak u těch mitochondrií. A pat, potom u těch ta charakterizace mitochondriálního respiračního komplexu jedna, uh, ukázala existenci nějakých 31 takzvaných nadbytečných nebo akcesorických uh, podinotek, které, o kterých se myslelo, že jsou, že jsou to vlastně eukarytické evoluční inovace, vznikle nějak v průběhu vlastně té integrace té mitochondrie. Uh, ale když se uh, biologové zaměřili, nebo biochemici zaměřili pořádně na alfa-proteobakteriální uh, komplex 1, tak jejich překvapení zjistili, že ve skutečnosti minimálně tři ty do té doby domělé teda čistě eukartické porinotky jsou ve skutečnosti přítomné už u těch alfaprotobakteriálních už u toho komplexu jedna. Čili vlastně tady se nám krásně jako, jednak, se, jednak to se dál posiluje tu, tu souvislost evoluční alfa alfaprotobakteria mitochondria a zároveň vlastně to ukazuje, ukazuje jak, se, jak se ta, opravdu ta propast mezi, mezi nimi vlastně zúžuje. Uh, a že tady mě to jenom přivádí přivádí ke krystám, mitochondriálním krystám, jakož tomu místu, které, které obsahuje, nebo které, které v sobě zahrnuje. Ten komplex jedná samozřejmě respirační řetěz jako, jako takový. Otázka je, jsou krysty teda evoluční inovací mitochondrií? A zde se dostáváme k extrémně zajímavému, taky relativně recentnímu výsledku. Ukázalo se, že Molekulární aparát, který je zodpovědný za vlastně tvorbu těch kriz nebo za udržování těch kriz, takzvaný MIKOS, který byl charakterizován relativně nedávno. Tak ve skutečnosti, přinejším pokud je o tu jeho korporinotku Mix 60, tak není evoluční novací mitochondrií, ale homolog toho, toho proteinu MIK 60, se nalézá i v právě alfa-proteobakteriích a zdá se, že funkčně souvisí. S tvorbou něčeho, čemu se říká intra nebo, nebo já teď mi to vypadlo intrabuněčné membrány, prostě vnitrobuněčné membrány, různé invaginace, váčky, prostě tubuli, jak je třeba tady patrné na, té, na, na tom obrázku z transmisní elektronové mikroskopie u Alfa Protobakterie Rodobacter Spheroides. Jinými slovy řečeno, vypadá to, že vlastně krysty mitochondriální nejsou nějaká řekněme, dramatická inovace mitochondrií jako takových, ale že mají bezprostřední evoluční kontinuitu s těmi, těmi vlastně membranovými utvary, které jsou známe už z protobakterií a právě ta konzervovanost z toho Mix 60 proteinu tohle dokládá. Takže vlastně zase něco, co bylo původně považováno za čistě mitochondriální záležitost, tak ve skutečnosti už má svůj vlastně předobraz v těch, v těch bakteriích samotných, tak jak to bylo u těch podjednotek toho komplexu 1. Tak a to je konec. Tady teda zhrnutí, ale to můžeme tady nechat vyset a tímto vám poděkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem jako obvykle přetáhnul.